بسم الله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي <محن> بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان <محن> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعض الاصلاحات والقواعد للمحدثين دا باغي سر لوغوي توتیو تهيد ما ذكر خردم هيا <خص> قاعده نمبر 1 کلا نمبر 14 تصحیح او تضعیف د ابن حبان رحمه الله کنور علماء او جرح نوی کړي نه موثبر دي نو جرح هم متبردہ ک نور علماء توثیق نه کړي او توثیق تعدیل ی موتبر دے ک نور علماء جرح نه کړي دا مانن د چت سید ابن احبان د سر نه ساقط اعتبار دے دا صحیح نه او محققین علماء دا د دې زمانیو مفہوم د دې قائل دی لکه ابن حجر یا نور دی زمانه کی احمد محمد شاکر شویه برناوت وغیران رحمه هم اللہ اغوی دیل اعتبار رو کئی چدا محتبر لی دویم قایده نمبر دو تاشیزان سر ایلی کئی چدا چاپ امامتو ی د ش امامت تواثر سره ثابت وی عدالتي تواثر سره ثابتي نو داغه برخې جرحه غير معتبر نه صحيح مثلا لك ايما اربع يا ايما ده وغیره اختصار کوم خوان رحمه الله اللہ نو که پدیو چا جرح کڑی دن نو داغی اعتبار نشت ده کرا چه تواتر راشی بیا سند لر اعتبار نی وگوره قرآن تواتر سره ثابت ته سند لر بیا خوان کلام بکی نکی دا صحابه عدالت دا انبیاء اسمت په پا تواتر ثابت ته اخوه ضرورت پکینشتو دی او کده دی خلاف روایتونی ناغده تواتر خلاف ساکتو الاعتباخ یا آسانی دی غلط دی خبر یا اغمو اول دی خبر واحد چې دی کتاب اللہ معارض راشی احنافق وصول متوجیه کوي تقریبا نور محدشین اما یا ماول یا متروک او که متعدد زیونو کی تیر شویانو دریم قبل اولی شی جرح و تعدیل دا عادل کا سڑیوی او, کا او کا دا جرح و تعدیل د هر عادل خوای که سرهوی او که خزوی حروی او که ابی خوچې پاغه که اسباب د جرح او تعدیل باندې کامل او بورو معرفت وی محکمن د عادل شرایط ذکر کړو بل جاري او معادل کایو وینم کافید زکه د حاکم دی او په حاکم کیادت د شواهد او شرط نه لري اوازې حضرتوی چې دور پکارلی لیکن قول اقا رااج. اوس چې دا معې شاندي وکړه بیا کتابونه وګور ځانو کړ وي. نو د یو قاعدې لاندې بهبيسا به مسیل حال او تا چې بیا مخکې ګورئ انت راله خبره بل جررح مقدم د په تعادیل مطلقان نا خوچی مفسر ای او دی تبوه ای مفسر وضاحت که عادل و جاری نو جرح مفسر شو رستو بم قایدی راشی چی بایز اینو که جرح مفسر ای موتبر نگل او روانی او انشاءاللہ قائد و ذکر کو دعوتا اشتا دو سحای ستا موتائین دار اللہ مصلاب دو جرح و تعدیل تخصص فی الحدیثو کی برٹول دا شی معاوین و مددگاری یو یو قائدبانی کتابو نگوری غون کتاب پیلی کلی کی گئی غټ کتاب پیلی کلی کی موفصر دا چھ عادل او جارح سبب ذکر کی غلو و فاسق مبتدی مبتدیع و مشریک و داو اغم او دا عدل اما اسباب زکر کی پینزم شپگم تعدیل مبهم هم موتبردی خوچ خالی بی دا جرحنم او مدرسي جرح مبهمم سره طالبان موثبري چې خالي بلکل د تعدیل نه یو عالم په جرحو کې پدې نقطه خو پښ شوي کنا تاسو خو خيګل کګني نه نه ولاز غاسي مولاي جنه تقریر کړه کانت نه خلاص بل تا شیخ فلم بروال بل دا محدسینو دا قول چه حدیث صحیح الاسناد او حسن الاسناد او دا قول هادا حدیث صحیحن یا هادا حدیث حسن یا حدیث صحیحن حدیث حسن دیدوانو کی فرق ده ده اولنه چه کم ده ده دو الفاظه ده کم ده پا مرتبه کی ده ده ارسطنو دو الفاظه نا چه حدیث صحیح او حسن ده پده نکتا پوشی ولی زکا چه صحیح الاسناد وی خو آغا سند خوی صحیح دی تاریب کنه خوشاز سقد او سقو خلاف کوي یا معلل له مغویلیو چې داد جمهور په نيزوانی صحیح دي اره تحقیق مخکشه او نهوه کی لفظ معلل علت بیماری ته نقصان دی او داری محدثینو اصطلاح نور فرق ما بیان کړو نو صحیح نه وی نو فرق راغ کنه او حدیث صحیح حسن اغه سه یی ویته نو کله چرایي الکه دا یو شی بنته بلم پای دي وسرتي کلمه تاريخه تاسو مولاي پنجاب غت مولاي نو تست ټول خبره ولاتره دا. او دا متدير مولاديت او سمروالو وي پیرږي په تدل کې پیر ما اشکار کې کذاب وایي دारण له Talibanو قاعده تازه حدیث صحیح او حسن دا حکم په ظاهر په ديوار د ظاهر سند سره ن پر نفس الامر سره حقیقت و واقعی کنید ولی درائید پر اصول بانی سیدی سم کل عرد کئی گرد نا پا نفس علامر کی حقیقت و واقعی که نمائی من خسندتگور پاگیبانی حکم حالی اصنا دو میند نیم او دارنگ لحاظ حدیث زعیث چوائیون نا پا ظاہر سند پیتی بارسرا نا پا نفس علامر حقیقت و واقعی داکه دې کې شروع د صحت نشته نه ممنځکه وای دا دایسته د جمهور قولم هایډروجن دراله چې دا بیا تاسو ګر اوس پړین پدې کوو بیا ته ثبته ولګي چې دا سوره فائدې لري بله اصطلاح قائدا لا صحت ولا يثبت هذا الحديث محدثین چې دا وای د دینه دا لازمه نه ده چې دا موضوعی وي کله اطلاق د دې په ضعیف کېږي او کله په حسنم هم وي او دا معلومیږي په قراینو تتبع استقراء او تمرن په دې فن کې شیخ الاسلام ابن قیم نہ رحم الله ان شو چې سنن ته شړې نه ګوري او حديث صحت سیحت صحت وداګار قرډېر ګراندې چې صحت الله شانتي او دا فند د دې په بدن کې په شان او د بخ یوږي نبه او تپ ته او آواز یو علما او دا هم تعبیر کړل دي چې د پیغمبر حديث سي نه پای کې نورانيتې چې تي او لولي نه نورانيتې او چې دا غني په کې شي موقت او دا موقت دین چې تقریر کوي کنه څنګه تقریر کوي هغه ٹیم کې سړی سکی په ټولو په یو چا فوزیر وی سو نیلا منوس ډیشن نشته بابا سره کای کافری کی جہلمی کوي دای سم نشته هندو سره ولینار حقیقت نه ټیک شو طالبان مولا قاری رحم الله مولا ابن حجر نور محدثین نو بلغه اید یا استلا او تو استاج وکړه فرق من په منځ دو هاذا حدیث منکرن د متقدمین په استلا کې نفسی تفرد توی هوای تر فرد څخه ولی د تاسو چې دا مغالطه را نشه پټیکشن دوه نن درشوي ان شاء الله دا تاسو هغه دا خلک یاده ورته یو غنی به من دا خبر او سکه قاعده کی لسمه قاعده ده کنا له ها. فرق پا منز ها دا هازا حدیثون من کرون دا متقدمین و پا استلاک نفسی تفرد بانی اطلاق کیگی اگر چه رسی که طالبان او د متاخرین و پنیج بانی نحبه که من تفصیلاً ویلی اون چه زویف مخالفت کهی در سقاونه یاد دی؟ لاسوش او فلان روال مناکیل او هادر راوی منکر الحدیث در دی مطلب در نیو چه دا حدیث گنی زویف دی بلکه پدیو متلاق کی چي يو ري یو يو حديث روایت کوي څه دا شړې خبره کوي چې ناشنا خبره کوي اگر چې شک خړې دا نور غلي ناشینه کوي باندې ته پوه شي نو دا چې د جرح او د تعذير کتابونو کې دنه شمع رجال اړه وي نه دا ژوند په را راځي اما ته استفسار کړو نه طالبان دا شری معلیان د کنا انا شری سری باندې معلیان د څه شي اچنه چلو نو ځي فایو وختله نه لسنانا زنانی او فوجي د شي وته سبوا لین به شملی تروی ورته لی داو استلا درو کن نو دا تروی څنګه شه دي دا سپین موندا کې لري دا ما بهګه خاون کار کړو هیڅ څنګه ورزولې طالبو ډېرې مري خدود راو تخسیدو د شرم شیخ رحم الله بويل بجامي يرور ماتوي چې دا, دا, ما سی دا, سی دا, سی دا د سیشل حکومت ما هیڅ خداشي خبر وګره جل تر بلې نو تکو شي بیا بدونه مغالطي پریشانی وي چې دا سیشل دا منکر درته پرود دیوال ته دی دا سبا شو او کله په هم اطلاقی چې د زوافا او نه روایت کړي لکه سليمانه د ما اخت وغیرہ قایدو کې اختصارې د تشریک بیا ابو اخلاقی کنن د دیو جنه کله کله چې مشکلای زو اشاره ده د غریش اغراض مقاصدی یاد رد پار یا نو صد پارا شهایسته نورو کیو ګورې باجره وایته نو خوی کسان نقل کړي محدثین ایدا سین نه ده چې کدی کدا د نفست خفیه یا ظاهر سہی الله اکبر کبیره ہاں امام بخاری په نزبانی د استلاکی فرق دنو کې امام بخاری وویل تاریخ کبیر او صد صغیر ثقات او غیر او کی دال ثقات نه ضعفای صحیح داغه کی ویلی نوبیا داغه استلا دا کل من قلت فی منکر الحدیث فلا تحل الروایه تو ردی نقطه پوشی たりបាន جداادت تیار হই ইমাম احمد شرعविदा قبیلین دي چې دلیل پینشینی ولې سرین اعتباراتو کې شواهدو کې مطابعاتو کې پیش کول شي فرق یاد علل د امام احمد ابن حنبل یا یاغہ تلامیزو چاغي مسائل د میهانی و امام احمد ابن حنبل د دوکین داغی اصطلاحاتو بانی بدوانی اشتیبانی دو مرگری راتو ایلا چه سو اولاد او مسائل دو میحانی بغیرہ کتابونا خود پر مطالبانی منگنو پوی گوچی دی که در جر حصد آگا دی نبی آماغی تا اصطلاحاتو ایلا علماء دیوز نبی آئی واقشتا سپنزیش رسائل اما دا څه نه دا به یادونه مغالطه نه دی دراچې کې چې تخصوص کړي کی نه وي بیرا ټینګي پته ورته لږه تخصصي کړي دی په دې نه لکه داني دا ویلی دا ویلی ما دا ویلی هغه دا و پوڅا ویلی نو څو مخ کې کتاب ته متقدمین وسویو هاغه حدیث منکر ماوی مجرد تفرد او متاخرین وسو چې ضعیف خلاف کې د سقطات او خبره حل فلسفه شو یو له سمع الاصلاح قاعده وایي استاد خو خدا. لا مشاهده فی الاصلاح دې شنو شفاتای وایي وتا ټیکاله ورتوي وروټه ورتوي هغه باندې په ایشو آغخه له ورته خيزوي شو ورته مهنا وای ورته ناويه اله او د شیخ عارف استلا هغه خځه د خزولي وای ځکه خزای او دا د هغه استلا ماته استاشي تاشي مشالي انور ځانه انور غوښه ده چې به ډېر ولادي ورجا دغه څه کوي هغه طالبان ته تمام کال دا خبرې کوي او منتسب بیان ما خې خبرې کوي دا غونن هیڅ به نه دا وروکور ته جتيره کوم طالبانو امام يحيى بن معين رحمه الله معين م عین میم ت فتح امام الجرح والتعدیل شد چا په باره کې وی لیس بی شی ان مراد دی امام ابن معین تضعیف نه دی یا دا قلیل الحدیث دی سره اف دو ورځې حاضرین طالبان سوې د طالب نه دلې څه ان اگر چا متقی ولي ودې خبره غوښوي مشال حوزه خلک خلک دې ته لپاره کوم چې خبرسته یې جین تسی تنشیت الذهان شو وقت وقت وقت. او یکم او تضرید النواظر او خواطر ته خلک وې استاد محترم بکر ژوند قاضی الحمدلله یا صدره شم سبازګر او د تلوی توضیکی وکینه زون نثار به واچول شیخ بزلهات خدا الله من غوای په نکته یې ته نو بیا به خبر وکړه نو ووبہ گفت لیکن فقې بدن نه کېتا حل پروته په استراحاتو سدنو یوتا صحیح ده سلیبانه بل امام یحیی چې کوم راوی فبارك وی لا او لیس به بس نور او محدثین شوینه منطقات ذکر کړی دي داوی موافق وای او چې کوم استلاحات کې فرق او بیا تاریخ د یحیاب نمای او شایشو دوری روایت باندې یو د نور غنی مال د چلاش د تشت بشناستو سره او کده دې استلاط را بیا نه مداکله نو مولیان به مخاصره کې شو دا ویلوه مسله ده جنجال ده د فای شماده کتابونه پڑھاول نو پرديو بريغا خپل <سؤال> بموي شي نه چاوي شي دا حديث نوم ني چاوي مادين نوم ني چاوي ستاشي دا وره ګول دي شي منم يا څنګه د روغې نه دا شو نو وایو څنګه زمنده تابيرو اخيده دا شي منم ودې نو ته خو پښ ندا استلاات غته کې نقصان شري تراو الله اکبر کبیر نو خود امام يحيى بن معين وي ته چا په باركي چې دا الفاظ لا باس بي او ليس بي باس په هوا ثقه دا کر سره له کده سره در تناسسته باغ نشته دې به خبره کوي مطلب سره امين سره مطلب باندې به کوي شه ها متاخرین وای چې ثقه نکند د ثقه نسره خپل دا غي اصطلاحات د متاخرین تیرشی. شی مقام ما او تیرشی الفاظ چې موږ ويل شمه ترجمه کړي صحیح موقام دي ما خوې چې مره سره او چې تیرشی هیرشی دا غي اصطلاحات نو د غي نو سید احمد تای سوي خزاو خاون باغ اودره وختیر کی رسې نو 9 اگستل ګنا غنی او خزې 30 اگستل ګنا دغه د هغه اودره لاړه دغه کی ته شو دا جن د خ اول نو دا اول توثیق <التصفيق> شو لا باس به شو توثیق او چې امام ابن ماعين رحمه الله دا وایي اذا قلت لک ضعيف فهو ليس بثقه لا تكتب حدیثه حدیث دا کوم حدیثونه لکې छन् اسه لا باندې خوش خووش مشکلات ونی بل دایمان احمد امام احمد ابن حنبل شیبانی رحمه الله داغی دادی قول مصداق و مراد چه اغا دیو راوی پا بارا کیوی و کذا هوا کذا و کذا تک نو مراد اغا سوگ دی چه اغا کی مرتبه دا لین بی لید. خو غیبت سر ادا علماء احتیاط کی و مخیمات توتیت امید رتویلی رحمات کو مینہ خو شانت دا دین دپارا بقدری ضرورت جایز وقتا دانچ ہمیشہ بکرینگی بلا استرا قاعدہ دیمان ابن معین و بارد آغا روا کی چیغا ووی لکھلشی یکتب حدیثہو مطلب اسده انہو من جملت الزعصہ شاید وغیرہ کی کتشکی ہیں دیرشتین تعلیق ہموئی ہوں التجوصونه سواری متویشو امام دې دلته دا کار شویل خو شون استدلال کې هوند د ফল پیښو لري صاحب شه حسره مطلبې د شریعت سره ده او د شیاشي مليانه اونته کې نه یوه سره د گیر نه بیا بل کار کوي اکبر چویو بل کول امام زاهبی رحمه الله چې دی اورایي مبارک وي مجبول او چاته د قول نسبتونه کی چپلانه وي نو د دین ب مراد ابن ابي حاتم راضی رحمه الله میدان وغیرہ کی نقل کوي زیاد تر داداږي خپل مچه دا اصطلاح ها او کوی عالی بن المدینی او یحیی بن معین تنیزبت که اینو ظاہر خبر در چه داوی دی تک شا او کداوی چه زوائم فی او نکرتون او لا یعرفو وغیران او چاته تا می نسبت نیکده یحیب نمائین وی نو دا زمان خوال زبا خواه تیک شو او کزوائم سققتون یحیب نمائین وی او صدوقون او صالحون او لینون وغیره کولو تمیشه او نسبت چاته تا نکون نو زما. با ام نسبت مې ظاهره د خلاصې خبره ده دا مې نظر ساتل بل امام ابن ابي حاتم راضي رحمه الله شيوي مجهول نو مراد د امام ابن ابي حاتم جهاله الوص مراد جهالتم وص او د نور و محدثین و پنیز بانی چه مجھول وی نو جہالت العین مراد بی یعنی چه دادن یو کس روایت کئی زکا چه جہالت العین پا دوسر عرف حکی گی تیک شو عیب دا کم دے کس گوائیو او او نو مدار پلان ټیک شو او صاف او صافه د پته لګي چا ته د تفریرو نه کېږي نه سبل سټي کې اې نو صاف همکتا جهالت نو سمکتا په تاسو ته څنګه څه کوو دا باندې کوم ګمګون دا هم مثال کې پیش کولای شي دا له چده مراد ده او مې کلیوال نه واستنه ستاله کوو به او جایزا، لا طاعت لی مفلوک ان فیمار جا سڑے عظم بجایزا دے ایو سڑیویلیو دشپیجی خلق توزی تالیوان ترکم دے صحابی عظمان جواندیی صحابی خلق امتاسی گران دے و پی جانے کن. چوهیل شید. مویدون روان و پیولار بانی کنم. چیچاری کوری دیوالو نکلو. از درده که شیخ پاید. شوی بیادر اطراف طول کنمون در خدر فا. کبرا میسو کرا تالیبانو. یاد ده ده؟ مجرور این او جهلت دوست؟ شرد. مونگو معلومات کون؟ ها اماندار قدنی اصلاح دادا دا م استثناء پر دی قائدین اختصار کوم زم می که نا کزان له قائد اصلاح کی صاحبین سازوخه دا په زم می ها د اماندار قدنی په نسبت باندې هر چونکې د سره مناسبت نو یو ځای مناسبت لرله هغه وای چې د دو کسانو باندې ام جهالت د وسط خطر دی دا د جمهور خپل ها بارنده که تالیبان بارنده زید پیر پاک خلقیه کامرا که دو که پرتی ها او دل تاشوگو بانده که داشو پاک خلقیه ها شریف نیشه لیاد خلقیه ها خول بیلمازه گرزی او داتا چی کمو نرهی پا گلاب و پا شرگو بانده بانده ها داد تاشوگی میولی بلیو بوری ها تکنه داد تالیبان تاشوگی خیلکم هاشمانو پی متیاجی بیو سلوی اختی پیو دویی اووی انجا چیز دانوی شرموی خواهی کریم خواهی کریم خواهی کریم خواهی کریم اس امام ابن ابی حاتیم رحمه اللہ سلام نور نوکاد موافق شو نبی ابو صحیح وی بیا ابو صحیح دا په مجھولی تا پسی بیاو مجھولی بیا ابو دته صلاح شې او داغو یې صلاح کې اته فرق یاد ساتي بل مراد دا قول د سيد بن القطان يهيان سيد بن القطان دا الوهم والإحام مصنف دا امام امام دا جره و دا تعدیل لوي علم الوهم والإحام شائع شوهد راوی بباركي وي لا يورف اولم تسبد عدالت نو د دینه دا لازمانه دا دا ده چې دا مجهول دی یا غیر شققد دی د دې سلا داد بلکه مراد دا دا چې وضاحت نه لري کول یو تن د دې په سې قوالی باندې تادل مو فهمه اوندا کې مسله دا, دا, دا ده اگر چا و نه وچا وضاحت نه لري یو کس محدثین نقل کتاب را تراش نه پکې جرح کوي نو کو کې څه دی تو شی بیا د هغه روایت تبغوري قرائن ته د نور روایتو موافقت تبغوي اسرایلی روایتونه سره تا اسی چل کوي ها تاسو څه شرم یې کوي موافقتي قواعد کلي او د دین سره جوټیک د طبعا دنکتو خصوصه وای بل قاعده چله جه محدثین وی ترکه یحیی سید ابن الختان نو پدی کول د یحیی ابن الختان رحمه الله راوی د مرتبی د احتجاج نه نه غورځيږي مطلبک ولې من مخ کې ویلیو خو خو جی جی دو دو دا د مېلېس مزګه پرېښودو چې تیارا لانی دې تتلونه شړې پخپل خوه چې بلانی دې تتلونه مې مېلېس وکړ دا معنی ده چې دا شړې شنه یو ورځي دا شروان او چرشیا نه څنګه مصرف وکړې شو شو دا د دې اصطلاح او کدا نوروی نو بیا بیت لا دسکی کی خالی با دزوف شیشو بلا اصطلاح محدثین چه دی اوراوی فبارکی کوی دا لیس مثلو فلانن فلانن یاداوی او غیره احب الیہ گوه مخکې مخ که منگا الفاظو که چی کر کروه یاد دی در تا اوچه اتزوانی جینهی تاکوز کرده ده غاٹی خزینه اپاسیم مانگ رایی که نا ارکیلت خونشت ده گه نا دا اودس پسشی بانی آوڑی گه نا اوه تا بیگه سکڑی اوندخشه نما تاسو چې استلاحد مخ کې تیر شیوم د خپل شهیدو رامد کوي نه در سره دا خو شومند خپل شی وترځ باندې سلمه غیره دا ویله قاضي الحمد الله مو ویله نو بیا تاسو ګفریزله دا خو شومند د محدثینو د حدیث پاک فن کې لګیه خلا هغه د چرشیانو د نسواريانو فن د بغیر دا نه کیږي روشن دماغ دي ولې نو سوار وینې دي ګړي منټرین ټول نو سواری ان یې تر زین تراله Taliban مطلب یې څه دی دا ټول الفاظ جرح نه مطلب یې څه دی Taliban دا شړې څه کوي په دا غلو صرفات شناسه توې مولې شه دا دنه په څو سوالي کلک شي وایي مو مری داسې ته خبره وکوي چې د تددینه د عاجم شوې د زویښت نجرانه شو نو اکثر مغالطه خلقو تددینه راځي او چې کتابونه وګورئ کراچی کې لکې کېږي د فیکټري د کاغذ ورکي او اوغاسي نو د دنیا تمام قرافاتي په کومه تفصیل لیکل من فتاوه لیکل من کتاب لیکل یا مفتی ماتوي شوډو وسونه ایک <سؤال> سره دیاله وشاله کې کوم خاص کینې خبره وسونه فلسينو دي ما ته یی شي په فتوا کې بعد فقیو د مفتی قول موتبر نه مې مخ نه نه در سره جګړه کوم د مفسر او د محدث قول به موتبر نه ني نه مې دا تاسو مفتیان درو غوې اندام ددی و جنوي اگه رد که دا روایت غلط ته او تاوی چه نا دا پلانی فقیر عویست ده نا دا فقیر مطلب بحنی نپویگه او تا پاگی بحنی سکه تاگی با فتوه ورکه او دی قیسی دی فتاوی اوگوره انشاءاللہ تاشت او بیا پتو لگه سراد مفتی وی لغونده که جایز دان خکت اگه وی چه لغونده که نا جایز دان او جدا سی پسیزا سوگ بجایز که او او اوان بایشوز دا چاو منو رازی چی دا غیر الله منو او دا خیق قانون منو خلاس شو خوابه دادی مولیان دلازم وای تالیب مختی سمو ویلن که را دیو راوی بارکی دیو ناخید جرح او تعدیل وید دا شقه دی دا ضعیف دی نوست او جه ده چه ده تغییر د اجتحاد ده ولی فن ده جرح و تعدیل اجتحادی و لکشن ده فیقی مسائلو ده ایما اربعان او مجتهدین که غلطم یو سواب او که موسیبی دو سواب جکشو تالیبانو نو یو ده اصطلاح یاد یا ده شاگردانو نه او ریدو که کمیزیات شوی اصلی و گوری ما خوزمینو اصلی و گوری در ایم چه مراد د دینا با نسبت دا برا سرم شنگری تالیمان با نسبت دا برا سرم سیاشی مولاد بزرگ صدره خودی و غیر سیاشی مذہبی و مدرسی کې حدیث پیڑا وی قرآن پیڑا وی د دو دا نسبت چو ګوري نه په منځله د زویشت نه په دې خبره پویګې د مورانه نه دا وسره اسی د شوندو د پاسا نور حافظي او جوهري خوذا کنه دا خبره خوښه نه دا شرط دواجن کله کله بدا کی نو تاسو په دې اصطلاحات باندې خو خیال بلن پیلچ جاره پخپل مجروحي جرح نداغي جرحس نه معتبر نه لکه مثال څنګه دي ابن خراش او ابو الفتح الازدي جاره نه نداول نه عرفو بدات تسري ترچل او تاريخ همین دښته طالبان او جره کتابونو کراځي باندې خراج ځای حزدیدا وي ها تدریدہ جرح او تعدیل د جمهور سره موافق و نمنګي مانو تابع دا یي نقطه هو پښتو لري بل خبره یعنی بل نه هم د ته ته تر سوچ نور محدثینو دغه موافقهت نه کړي نو مونږ یې نه مناسبه خلاصه بلن اصطلاح کجاري متشدد وی نو تادیلی موتبر دی ولی شاعت د شریعت مسله د دین دا وا تیمو حبل الله جميع کلک شیخ له حدیث کې ناراضي د جامې په غاغونو باندې سنتونی شي وکه په تعدیل کې طالبانو د شریع امور خلاف نه وکړن هغه بقیا با ساتي بازو کرینه بیا با ساتي یا با حالي یا با اخلیص وی په طالبانو شي او جر هي نه د متشدد ده ها ک نور محدثینو ور سره موافقت وی اوس مثال لکا ابن ابي حاتم او امام نسائي يحيى بن مايع يحيى بن سعيد القطان ابن حبان رحمهم الله نوکه مسله د آخيري و دريقول حسين د احتياط باندې کده که د حرمت او غيله کې طالبان په احتياط باندې د دې نه علاوه د سېن وسو سو یاد نور متعدل محدثینو خلافونه بیا ونه شي مونږ له غزان له خبره خدا لګي یاد ساتل امام زهبي رحم الله بلا قائب تفصیل کړي هغه محدثین چې پرې جالو کلام کوي یو قسم داوی نه چې پټول روات باندې كلام کي لکه يحيى بن معين او ابن ابي حاتم رازي رحمهم الله دويم قسم چې پا اکصرو باندې كلام کي تول باندې نه کي اکسر له حکم د کول کي لکه امام مالک امام امير المؤمنين في الحديث امام شعباه رحمه الله رحمهم الله درين طالبانو متعنط پجرح کی سخت متسبت فی التعدیل پتعدیل کس دے کلک اے لکا جرح کی خو اثرانک اے لکا جرح کی خو اثرانک اے لکا جرح کی نو دا اشاره کئی راوی تان دا دو یا ددریو غلطو بانی چھدی کدا غلطی دا اے دے دا مشابیش و دی چا سر کنیم وینی جرح مفسر دا نو سچا لو کئی دا جامعی راخونه او که تضعیف کئی نو بیا با گوره که نور حزاق کرا شپیشلیسٹ محدثین دا جرح و دا تعدیل و اسر موافقی نو ضعیف دے او کنی دا د قول بسید آوئی په مقابلک که مطرو او که تاویلی کئی دو دا هلو دا حرمت تاروز واخو د خپل نه د حرمت دراوی ترجمه معلومه دلته سبا دویم قسم د دې محدثینونه متساهل نر لیکښه تقریبا لکا ایوان تیمیزی حاکیم او ابن حبان تن دا سوئی کنخو او کسخواله دا تشدود دو جینا ایوان دا حضم داگه دا تشدود دو جینا سشو دا تساغول هنده کی داگه نه دا کامله فائده نا حل او که خبره تاقواه سره او احتیاط سره وار او دا حرمت مسله تایید کیدل نو اق قاعده ورته متوجی کی اوس وینا ولی طالبانو د دې تصحیح او د حاکم تصحیح او تضعیف وصلخن نا او نه نا معتبر ولی کنوو محدثینو ورسما فقط فبه او ممکني دا اوی سرم مخالفت تونو دا دی دا قبل ادامت تصایی دی پا نکتا پوشوی خواه. لکه ابن حضم وی ترمیزی ابن ماجا ابن القاسم البغوی اسماعیل ابن محمد الصفار سات سرم او ابن العباس الاصم دا دا کسان دا دا دا دا دا با و غیرت دې مجهول وای هلن کدا سری د دینه کسان روایتونه کړی نمنګ با د داخه دلی ببرکی حجت ومن نه نور مادي شنو دشه مارو نه وي شتلا نه نه دا وی فور لره ترجمه ماته موته بدی ټکو غانبا لګون تکي سر دې پتلاس متسائل نہایت دینر دی نوتا مساله د فضائلو کې لګیاو ایمان محمد شیو ایمان د धार्मिक کو نه به متسائل کولو معنی په دې کلياتو د دین نه خلاف نه وي دا قاعده یا صحه فضائلو حدیثو کې موږ ویریو کدا احکام مسلې داخلي د متسائل کولو ربسوی هغه او دا شی که دا په اوس د ستر د اخلاص شو دوته واسوم برچانه تا گاوند کې پترس پروتې کڼه صحیح خبره درین قسم خير الامور او ساته معتدل محدثین د جرح او د تعدیل جاری او معدل جاریین او معدلین معنی د جرح او د تعدیل منکړې د ذکر نه را مات لکه امام احمد ابن حنبل امام دار ختنی اعلیخ کتاب دی او ابن عادی رحم اوم اللہ زہبی تحضیم الکمال وعلا عبی الحجاج مزی ابن کسیر وغیرہ دیر دی ہما بطوری نمونہ در تذکر کرن خوک ورے مطلقن نا بعضی کی دبایي کسانو بازي فرق په مبارکي دي نشوي دي دا مستثنيات يغمالومي ورستو قاعده ورته متوجي کوي نو دغه بده من نه وځي تېکشن ولیدار زمينداري شنه کوي مدرسو کې چوي د احنه په دغه دلیل له لوبه لګيا ای لګيا ای لګيا ای نو دا ثابت نه داس چې مسائلو ک چې اوبل سره تقابلی کمی زیاتې تن کږي باغ خاص کم کومناځینو احتیتیح اوس طالبانو لکه مذب د نصایی و ګورئ هغه روایت کوی شي د هر چا نه هر او تر نه ترسوو چې ټول هغې په پرښود او په ترک باندې جمعه شوینی. نو ایجماع ټول دنیا ټول مؤمنین به وایي چې دا شړې یا دا شړې کوم دي ضعیف دي د شکیګ نو دلته به موږ ایجماع خاصه وایو چې دا غي کومه علی حقیقتانو کې مشهور دی هغه ته نه مراد ده دینو تطوش او دا فراغه مسلته دښتال او آج دې جمهور مسلک دې کې توسو ده بیا غره Talibanو هره طبقه کې متشددين او معتدل علماي نو په واخده تعرض کې به موږ ترجیح ورکو دا نه چې کې د متشدد قول غلط دي تاسو په نقطو شو کړئ ورک لمسہ اوله طبقه کې سفيان سوري او امام شوهبا نو په وخت د تعارض کې به موږ سفياني سوري کوله ترجیح ورکو ځکه شوهبا اشد دي پرېسبد د سفياني سوري او کولن خبره نه ده مطلق نه ده ماره تقليدي ذکر هلو د حرمت او عقيدي مسله ده ها احتیاط تقوا مسله ده نبي ابو بلی نذیر اشتری کنيشته ابو ذر رضی الله تن سواله چې بیګا سبا فرغ نشيوا ساتي کند داغي به تمام رد بشوابات وي د جانپور کې بتاړه د داخله شو مطلب یې تمام محدثین وې غلط نو او په تخواف په احتیاط باندې اخرت له سکار کوه ما کو موزنه ستا خدای کا تل تر کې کوټه ډکه جمع دا پا پا او د نور سوابه مسلک سو پته و شو جواز باندې چې د کاته دیور کوکل نه ده کوم د دې نکاتغه پوه شو کی جره کې نه حیته خطرناک ماصله او چې دی باندې نظر نه ني بیا ارسه بسړې وای اوس وای مسجد طالب اوس دوي متطبقه کې عبدالرحمن ابن ماحدی او یحيى سيد ابن الخطاب يحيى قطان شو توي ابن قطان امت نو یحیل قطان اشد دی تاروز کے بسی نظر ساتی مختصرون ما دره مطبقه کی امام احمد او یحیل ابن معین رحمهم اللہ نو یحیل ابن معین اشد دی طالبان سلورم اطبقه کی امام بخاری او ابن عبی حاتیم داروز کی ابن ابي حاتم اشد طالبانو دا خوماس کې د دې قائدلګوند کې او ځات موږ خو چې اسانه شي سلی رشتہ مده غریبن کما د یا جیا تر تاسو دوپته د بازي جاریهینو په بازي اهل بلاد باندې جرح هي نو نه د معتبره لکه جز جانی په کوفیانو باندې جر هکای ندان د مصادر ها د دلیل موجودی په باجی کوفی ابو ظالم مساله وای د کوفیانو په داکي نور نشته ده بلانې نشته ده ویلار شل علی محدثین کوفیانو ديته نور نشته ده نه نور نشته ده په نقطه پوښښ اللہ و اکبر دویم لکا ابن جوزی تکشو بازی زینو که دیں و بازی خلقو بانی جکم دیں ارد کئی ایلال المتناحیه او گورے. یا ارزیل ساغانی از لغوی یا جز جانی عباتی لوالا. سخت علماء دستو که سخت علماء که قایده با متوجیه او بازي حضرت ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه تموي خدا بازو مسلو کې چې داغه مونږ دا تفرد دي او دا حق درې ارشل اختیار حاصل دي لکه محمد قاسم نانو توي رحمه الله وي په هر اسمان کې او په هر ځمکې کې لاندې چې چې سره ادم او محمد دي ساجد دا دعوت تفرد دي نمنګاته متشدد وایي و جته شیخ الاسلام حقانیت تراشی بیا متشديده شي زموږ سره دې کې اتفاق باځي مسائلو کې نور شیخ حقوزه او ډېر حق, حق پرسته بل المجد اللغوي قاموس والا داو کتاب صفر السعادات دا سختو کې متشديدين بلہ قاعده او اصطلاح جرح او تعدیل پسړی کی فو وخت تعارض کی وی کتعارض نه بیا ضرورت نشته ریور ته دغه نشته ری که خان بلہ مسلده ارجا شي زين خلک امام صاحب او صاحبین او ته مرجئیه وای ارجاء الزام په امام صاحب او په صاحبین نو یو ارجاء په معنا مرجاونہ لامر الله تاخير توای چه منگا حکم آخیر د پریدو آدو ڈرلی چه جنگی کڑه ورست دا بس آخیر دا پریدو آدویم پا معنی دا سم تا آخیر عمل ایمان نا مرجیه ایمان اخرار او اعتقاد نای بس آمال سری نس ماسیت نقصان که یو نا اسلام سره ای څه منه عمل سره بیکار نو یو ارجا سنیدا او یو ارجا بدעיدا او د ارجا سنی په ایمان سره د محدثین خیال دي چه غوسوي عمل جز لازمي نه دي د ایمان دا ماننه ده چې ایمان بغیر د عمل نو یا عمل بغیر د ایمان خبره خو باندې پوښتنه او مور جې وي چې عمل بیکار دي او دی نکتہ پوشوشو ادیو خلقو اغر ارجاع الزام چا چاہاں پیداد تی او بی اغراد قدریات ارجاع دا مرجیات او د نور دا دریسلوکس میں ارجاع جو کردی شرستانی وغیرہ علمیلل کی داما اختیسار کو دا قایدی رست و تفصیل جو بیا گوری جو گوری بلا خبر تاریبان اے په حقيقه یې نوېل شي ایمان سره اعمال ایمان کې کمی شاتي فایل نفس ایمان کې نارځي ایمان کامل کې نارځي بل دغه چې قوال په تواتر سره ثابتیدل د اهل سنت ایمان دی او وایي د اهل سنت نه خصو شي دESO حسین باندې مسو خطرین سره مين پلان او پلان کړي اوو اهلی سنت کېدو د باندې تواتر د نو ارجابي ثابت شو هغه قاېدی ته متوجي کې بیان شو لکه څنګه چې ماي تشيو تفضیلیم له لکه فضل میعازا وروځم ماوي نو دا نقصان نه آويوسنه د دې زمانه کې کفر د اسلام مد غلطي ده مد غناروه ساري با نو بل قاعده جر حدا معاصر وای په معاصر باندې موثبر نه ده او دا مطلق نه نه کل چې دا به دلیل وی یا س تنفرض وجې نه ماته چې نه وکړي هر بار شکی نه څښوم شړې دې مې کړې شړې دې نو نو ځانې شو شي نه دې کړو او کدا نه نبیا جرحدم معاصر په معاصر باندې معتبر ده ولی صاحب البیت اذر به مافي یو اوم المؤمنین د روایت نه تایید کید چې شړې نه تپوز مکو د جان کو د দোষ نه کو نو خلک وایي چې د خپل کلي دلن بي جان نه بل کلي دلسره بي یارانه یو دوستانه پدې نقطه وو پوي شګا نه مطلقانه پښتو طالبان نه نه مطلقانه نه دایې یاد ساته منغوايو چې جابر جوفی هزار د امام ابو حنیفه نه تاسو معلوم کوم دغه مسله صاحب البيت ده, ده چې دلیل موجود وي وفسره بلا دلیل نه او بل دلیل خدا تعالی مان تا کافر کین نو بیا وڅیړه نو وای د نورو شې الله او د پیغمبر کې خلاف کړی او توبې ته معاف کیږي د مؤایدینو عربیا په معافی امنه مسلمانۍ کړي نو یا مسله دغه ام ده د شنه دلقه دخه مولیا نشی بار کړه د شنه چا ویلی ما ویلی باندې نه بار کړي ورستوبه مه جو فاجو ټولو جړل نه ټولو منډې نه والی وې شړې همس کې بم لګ ناکام کړم خو درته درخوې ما ته مرګرو ایتېولې داش ما یې په رات ان کوم تر أشړې آلین دي همس کې چا خبره اراد ما به دي کول شه د هنه بدامو صحیح غلط دې د حدیث نه پدنه مې را کړو ذاتی نه شیخ عبد رحمه الله چې مخکې وناره کپريګې درا چې لريګ الله به تیم راولي نن خفغان د رونه سوال جوړيږي غودا چې به ګو تیم وخی کری خودل یې آل جابو سوې کولی لمبري جوړول Taliban امام بخاري فيه نظر او سکتو انو چې کر بخاري وای نه مراد د نصرې امام بخاري وای چې دا من مراد مې د چه دا متحمده او واحی ده صدیعه که تالیبانه؟ شو تالیبان؟ نور رو محدثینو پنیزنا تک شو تالیبان؟ داوی پنیزوانه دانه بلا خایده کلچه او قیلی رحمه اللہ وی لا یطابه علیه حضرت کی پایلی ابن المدینی باندې اے اسیو خبر امام بخاری کذاب و و زانوی کنه کم و ماکیو استلام کويلې ودان کم و دی توتی اوته میتکی دا د احتیاط مزه په قیامت کې چې الله سره ملوي ګم امید نه دي چې کما باندې رې بده ارشاد باندې بس څو نه ضرورت واخه میکړه الله اکبر کبیر نو دا خو خېری خبره یاد ساتي علي بن المديني باندې کوي نو علماء په دې باندې رات کړي ولي تدید حدیث سره متابات پری باندې شکی لایتاب و علي علي بن المديني بخاري عبدالرزاق عثمان بن ابي شيبا ابراهیم ابن سعد او عفان ابن مسلم شیخ د بخاري او ابان عطار او اسرائیل ابن یونس کوفی او جریر ابن عبدالحمید و غیره که ددی حدیث ترک لیشی نباب ددین بابد شی سیاسته تاو که ددی روایتو نبی ایسا بلی او پدی بانی تواتر سشو تالیبانو شو دا دونه محدین د دو نهقل کوي د کم قول اولی کو صریپ دامنو ددي پاتې بهې لکهلی او اولی اوځ کې دا خبره وړل شي د مطاب نه شي کمزور کم زوره دی که نه او که نرو محدنو موفقت کړی صحیح دهقا د مخکې من کل خولیکن دغ ل اعتبار نه نو دا باید سات ی کلی اکثر با او که راانو پهباره کي او زندقیت دروازه محدثین ویچی کلاو بشه بله قایده که چه ری تعصوب دشمانه نفرد پا وجه بانی جرحی ناغا مردو دادن لکه جرح دا صوفیانی سوری علماء زکرکی روستو زخپل خپل رای اون پیش کوند. کوم مشهور دا علماء پیش کوي د امام اپو حنیفه رحم اللہ بارکیم. خدا غلطه نا. دا دا نوعیم بینی خمات دا وجینا. شهد اهل سنت تایید کی عقائد و مسلک وین د ځان روایت تنا بشکره امام بخاری او ساتیز نو د دې وجنه صدق یو ټکی علما پیرت کی چې دا یو نقص پکې ودا شوی دی یو وجہ دیمه وجہ خود سوفیانی سوری رحم الله د امام ابو حنیفه فصیح سن ستر صفات کی د دې قاعده لګ بیا کوله علیکم بلا وجہ چې دې बाप کیسونه اساني دي نه پای باندې خوده یو خيري په خپل کلام دی چې ایمان شه په ذهن کې ويږي په خبره باندې یا نور خطيب چې کر کړي د ایمان شه مبارکي هغه اساني زبانی هم کلام دی درېم اوجه چې که ثابت شینو دا احد دی او د دې ايمو امامت په تواتر سره ثابت دی مخکې مخکې ورته دول متروک شو مانګه ان ترقوي شړي بیا ور لې جو من مانغوای غلط بیان ور ترشید وو او د دین د غیرت نه ویل دنه مجتهد کړه خطا شنه اجرته مې لويږي دا نور بری دي دي پر دې قاعده باندې وزاحت باندې لیکو شي ګن څه شي هم نه دې منل کې نه کمنلې مې نه نه نه نه مار شین انکار نه کوو دا خبره ها بل قائده نا ده ده تزجیل و تکبیل و که بلا ملی که یا ده یحیاب نمائید جرح ده نسائی بارکی و غیره میزه که ویلی ده حدیث و مشهور سونه محدثین ایماربا و فقه ها دی پاقی بنی چه سن آسه جرح یا سند غلط ده یا ساداوت ده یا خبر واحد ده او دا تواتر مقابله که دا غازانی سری هبا ام منصورا اشتا شو کنا تاریمان صحید خبرن وائی چه جرح مقدم دا پا تعدیل باندی مطلقا تعدیل ظایری حال لید موادل زائری حال تگوریو جاری دن پکی دا شادو پرحر دیکن چی دیو بل تقوش کئی نو دن کلمو تیلاس رسولی نو مڑی کی شادو پرحر پی جن نو شدہ زخمی شدہ سی ماردلی جاری وراجی نو آسولی کی کو تمندین لگ نور دور شدہ سی چللی جو تول دور روکی جوافتین اللہ سب آجی نو جاری دن پکی کئی اللہ لی خفیہ وی کا دغهره طالبانو خو صحیح دا چې دچا امامت او عدالت یا مادیه ډیروی هی امامت او عدالت په تواتر ثابتي کنا و کثرت په اخبار مشوره او ثابتيوم دښته طالبان او وی په سبب د جرح د تعصبي مذهبي نو بیا ان د معتبره یای اسانیت سری اند صحیح من بزاو و ټیک شو خبره اقه جواب و بلن جرح ابن عادی باز کسان په بارکی ته معتبر نه ده لکه د حماد پا بارک او بحنی فسرین شیخ و استازین دو دام تشدد کنن پا نسبت دا نور و محدثینو یادا شو که تشددی مکوین مخ که منگویلیو دا تعدیل والا دیر دی او منگ سویلیو ترجیح باغی او د تاروش کې دوه کسانی شکې جرح کې او ټول دنیا نړۍ شکې توسيخ کې یتي بار وځال انشاء الله الله اکبر کبیر کله کله بخاري شوی اطلاع کې فیا علیم لا سبیل نو د دې مان نه چې ضعیف دي ایما دار لمون کرو حدیث مخک تر شوید نو امام احمد وی چې اقران باندې سره د غریب روایت کوي اقران اقران چې کوم دی کوم احمد سره دی غریب ده غریب دا نه چې مطلق شدی غریب دی او ضعیف دی مخک وجه مون ذکر کړو طالبان او بل یا ابن قطان وی ادا ابن قطان نہ اماندار خودنی رہے مولا فلان لینن ساکیتن حدیث متروک الحدیث لینن چوینو ساکیت الحدیث متروک الحدیث نبی د دین دان لازمه نشی ساکیت الحدیثو متروک الحدیث یاوی فلان لا یوتبر به ضعيفا جدا تنمرضي مطلب است دې چې د اعتبار او د شواهد او صلاحيت هم نه لري دا د استلایاس ته وشه علاقه لري سره څنګه ماتو خبره وینم دغه یا تندې دریو مخې تریو تدې وسهې شي الفاظ نه د اندې سره ونګ شي دا نور خو هو سپدي سره ونګ شي چل ما متا استوي لښې ون شوت اړېجان په کفاله در رجولینو کې د هدايي مسله راټنه هر څومره تیر شپې و مینات اوس د دې وجب هم ذکر که په حرکت ده سر سره نفرت نفی یا الله سره یا مختری سره مثالی لکه علی ابن المدینی ما او ریده نیدی ده یحیو ابن نه نا چه دا اغا نتپوسو چو پلانه نو مطلب سری سره ها چې دا قابلیت لیستل نه ضعیف دي او کډه تریواله نو بیا مطلبیدار شي دا نه ووځي دي فزاله خبر وای نه پوه شي غنځه ا نو د دې اشارات نه وي د غیبت نمندان او شیانت مسل ده یا طالبانو کپاجيب اجيبه ته اشاره وکړه لکابو زورا راځي مثالې پیش کوم دربه ابن عبد الله بارکي سوال وکړ امام احمد ابن حنبل نن نابو زراو وي چاغه اشاره وکړه په خپل لاس مطلب یې څه قذاب قذاب ده قذابې قذاب تلفظ الفاظ نشته دي نو زدا بم تاسو بر کتابونو کې راځي محدثین عجیب کار کوي ګان په خټو کې دا شن خلولې داخلك شي دا وې شم تاسو خو هم حتی با طالبانو بیا بل قاعده چې قران یا سنت اجماع یعنی تعمل د ضعیف روایت تایید کئی نو دا صحیح جی مثال لکه شر رکا تا تراویح حدیث دا چا دے تار ابراہیم بانی کلام دے کن پچا کلام دے ابن عباس روایت چو مصنفہ ابن عبی شیبہ وغیرہ کتابونو کی دیں نو خود ضعیف تے اول تا تعامل او موخوب صحیح سنستر روایتونه يم تایید کړي نو آلاراد دا, دا شید د کیبل وې ما رحبانيه نبتدعوها مشکات کې دا روایت چراجي دی مخ کې وای چې دا د کوټه نو کې دن نه ناشي دا يهود باقي ماندہ اثر دي فریم مور دې ټکشه به شرعي منو غزان لا دا غیر ش... معسور اسکار چاله میور نو علماء لیکي چې دا حديث ضعیف دي ٹھیک شته لیوانو نو منغ شو اداد محدثین او قاعده د ګوره احناف نه ده محدثین او قاعده دا. نو منغ وايي چې دا قران ایا د سوره حدید چې ذکر کړی دی دا د تایید کوي چې دا حدیث سیدی دا د قشې يهودو او اصل او شا شي فسوې چې فاسد شي خراب شي زمونږ د علما نو ففيه شب من اليهود ومن فسده من عوامه نا باردی دادی نکنه دی یو شدی نتا پوسو ته ستا نو وی توپهی دادی شدی پسر بانی بلالتاو کتل نسو چونف رتا و توپهی ناوی لکدا بل سویل واو را بلوی پومبا و با خبر بانی پوشی گا نا اما تا اخیر کی خلاصی کی خبر اکو ما حالکه تحریبات چاہتا و نایئے اصلابی والاگا بیا با دی خیر نئی نظیر شتره گنی شتره حدیث کی هاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی ہوئی؟ تلاری بارتو گردی دیو خورلن دیو خوخشوان وراش اختفال کورتا دقا د شیران احمد کندولی داری وزیفوشی بحور ربان حمدام اصلاح وای تالیبان اسم اخی خواه مشکات حدیثو بلا تالیبان طبقات من معنی وغیره نحبه کی کڑی باکه نا یاد دیدتا د یو زمانی استاد شاګر نه روایت کړن کې شئی الله اکبر دا محدثینو ګور بعض کم ذکر کوي بعض زیاته لیکن پدې کې بهترین تحقیق زہ حواله دلته کوم د زهبي کتاب د علم معین فی طبقات المحدثین او دې طبقاتی ذکر کړي نو که تفصیل کو نو وخت ډیر لګي هتا استمه زیو خولم امنګ چې علما یغوی ته اشاره وکد غشي او مولیا نن اوس نور موږ سره پښینګیر تنګ واله کتاب طبقات المحدثین به یو طبقه کی چې دا د دې جنواله غږی تذکرۃ الحفاظ مولا کاغه بیا وګوره د زهبی تحقیق زمون بلکې د جمهور پنیزبانی پسند نور علماو په طبقاته لکل کړي طبقات المدلسینم او طبقات دا اې طبقات دروازه او شروط دایمه سته او دا اېمه 500 کی کوم ذکر کړي امام بخاری دا چانه روایت لري اعلی درجه بیا ور پسې ور پسې ور پسې اغه شی هم ځان سره یاد ساتي دغه هم دې پلي کوي مختلف دي خو طبقات کې بیا څه وکي تنوع مختلف وې دا ته چې طبقات محدثین نو دا تقریبا 25 خواشه اگر طبقات ذکر کری ده محدثین الموئین او استاریبانو جرحه مجمله معتبر نه ده کنه مفسر معتبر ده خو جرحه مجمله هم کافی ده چې د چا تعدیل محدثین نه یې کړې او تعدیل هم معتبر دی زه هم چدا شقته نور شنه مې ولي شقته ده لکه بل شافجر نه د که کنه د معتبر دی ولي ذن المؤمنین ول المؤمنات على انفسهم خيره خلاص یو خبره سو قایدیشو تاریوان پچاس شوی که نا تقریبا یا کم و بیشه تانسلگ مخیدی اگر آرک و تدا و تواه رو بی که نا آده آی خرید بولی که از ناسیم بی کم زی که دا نفسی ما ایشاری کړي که چې بیگستر و ناجود و ما نمایی چی دا کار از خوچ واده و کم بیالله تسوال کم زمون زمشه د دې ماما ورشه کانټا استوماتي تشکرانه لته هغه مخکې مویل او دا دا هغه که لسو او رسو میا شواني شهید وافسره چې دغه عالم او زموږ شاګرد مو ډیر ښه کا سوریا ښه کړی چې میسيجنو کوم پرم راغله چې د جواهر او قران ناريب محتوم ټکم دي وفات کړی د نیوز ولا مرخړې وکړه او د دې مختصي برابر له د شپې ونیو بجې جنازه شریف حسین مختصي برابر له دا کابیر ټول <سؤال> علما ټول او سیمه له برابر له د فقيه او جرمانه مرګ لري زلانو جنازه ما وکړم نور ما جوړو بیان نه وکړم له بهګر اسکوټ ایګا موږ دورس بجې کوتره ګیسټرډي سره ستا سره پریشانی نه وېت سره غنا او خاص کثن دا غموندل بیا ما توذر پیش کوی زموږ یو سبق پاتې دي هم ما تقریبا تو ویل اول سوال ختم دي بل راځه ختم دي نو تاسو ټولو Taliban تاسو درخواسته چې دواګانی وکړه هر قشمه د غید په خا یو خبر کوم Taliban او اخیر کې منګویری ویله که Taliban د جریو تعدیل طبقاتو چې سوال عدد شي تک کې جریو تعدیل طبقات څو دوله سوکن شفق تدلیل شفق درجه ابن حجر سويريو یا نور علماء شد دريو طبقاته وعلى حديث سره د ایمان صحابي رحم الله تحقيق نن درته شدام مدن نظرش کتابونه کې ته بیا مغالطه نراجي هغه وای چې صحابه خودمن نه لایکه دین علاوه غشپک تفقیق تدلیل وای ناغوئی ده سلور و ته تب کو قابل دستیدلال دی ٹیک شو آلا سحی سحی سحی حسن او ضعیف دین ورستو دا سری تاریبن دو تفقی او دو تفقی سری دا جرح اولنو کمزوری نو دا سگرزی متابعات او شواهد کې بعد تحقیق او تفشيش پیش کول استدلال کې نشي او دا رینا اف هوږي کوم دي ناغ زئیف شو تاريبانو دام زئیف دي خو جل نور او سريو دي شنو حاصل او طالبانو لسم او یو لسمه ضعیف جدا او د لسمه الموضوع ټیک شو اوست دا شو گوره تالیبانو اولو سلورو طبقاتو قبل اولیشی تالیبانو سلورو طبقات دا تعدیل دا حدیث قبل شي او روست دو درجه دا تعدیل او دو اولی د جرحی دا اعتبار او شواهید دا پار پیش کوره شی نه استدلال او د باز یو علما ما استلا ویلی و چې دوه م طبقه په بارکه غوي وی و م طبقه شوه د جره حصے شوه ول نه شو کنه چې ایمان شقه یو دو درې د اړین روایتو کې نو روایت صحیح ګرځي نو خو یو قرینه خارجي د ما رضوی روایتم چې قرینه تاییدو کې صحیح ګرځي صحیح شتارې و اوس یو اخیری خبر حضرت کو نزان سي ساتي اوسه د پدکرن نشي يارانو اورداله کې طالبانو الله رب العزت زه دوه غویم چې مې ویل الله کومه مره کوي پروا سله بری فن کې بصیرت نصیب کړي زين او سينه کولاوي خدا شي بو کوي علل الحديث ظاره مختلف روايتون جمع کوي او بیا بداوی الفاظ او سند معاینه کوي چې کیسه کمیز بیا دا نقل بالمانه دا کدا اجمال او تفسير مسله دا او کدا علل خفيه دي رضی باركي علل دي ابن ابي حاتم او جامعه تحصیل في احكام المراسیل دعائي رحمه الله خو کتاب دی نورم دي دارل لمر اصیلوبانی مر اصیل کوم دی ده ابن ابي حاتم د امام ابي داود دغه چوبوري د جرح او تعدیل کتابونه و ګوري او پيلل لبانی د ابن ابي حاتم محقق کتاب دي ديرخه کتاب دي په فن کې نور ميله لبانی لیکل شوی داخه کتابونه نیو ګوري تاسو پته ولیک ظاهر کې شهایسته او کې مشکات کې به حدیث صحیح لیکنا کې وزن نه نقصاناتي الهل او دا په تحقیق سره ملوي چې دا کتابونه باندې وبوري علم د علم الحدیث موږ سره ویلې و, و په شي برابر باندې شریف د الله رضا نبیغا ته چې نهي د ورکات موږ کوي الله تاسو آل کوي ش الله صلی الله تعالی باندې په پوکه زماده خبره تقوا احتیاط او د جره خپل ضرورت موافقه چې سره مقابله معارضین د حق باندې کلک وړیدل مشوره او احترام د علما احترام آداب او خیال شات المورو پلان و ته خبره نګر د لاګر که د ووی خبره ناجوز وللی نه باې پوه پروستو پروتو چې کوم د هغه پوه کول په کار دی غټیم کې سکوت خلاف شه بیا پو او ولما ل دا په کاردي کوم توولبه معشمان را ولي چې دا وی داسې پال نو کې لکه خپل بچو طالبان دا ولیم د ش دکه دا, دا به مخکېزی لهماوي. <سنگ> دا نور خلک چې اول ما شمان بانی محنت کئی سکولنو کی دیونستو تا بیالاش اغیرن بیاغت کٹو همور جوڑ شیکان نهو همور مستنفرا نو اول نددی محنتو کئی چه اللہ رب العزت دادی نام کی آموند پارم دعا کوئی مونگتا چه تا پارکوس کمی زیادی آف آمونگم ماف کری یوں دا جوان دیس فتح نلگی صل اللہ تعالی آل آل لا شيء شبورة الله بي أخبرنا